2> BOOK 96 2 96 96 n i n i คำสันธานสาม c o n j u n k t i o n e r 3 o n j u n t i o n e r ผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Jag går upp så snart v e c k a r klockan ringer. Jag går upp så snart veckan klockan ringer. Jag går upp så snart veckan klockan ringer. Jag t Jag g t l i r j r upp så f n r t o r Jag s t k a l o c a n i g e r Jag g s t k a l o r Jag g l i g r j r upp så s n r t Jag å s k a l o c a n i g e r g g t veckan klockan ringer. Jag går upp s t Jag s l u t a r a r b e t a Så snart jag blivit 60. Jag slutar arbeta. Så snart jag blivit 60. Kunna <hundrat> ta mig mer råd. När ringer ni? När ringer ni? Tänk inte att <hundrat> jag h a Så snart jag har lite tid. Så snart jag har lite tid. เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาฮันริ่งเกอร์ซูส์นอตฮันฮาร์ลคุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ย Så länge jag kan. Jag kommer att arbeta så länge jag kan. Pumta tarmgång tår, som jag är händerig. Jag kommer att arbeta så länge jag är frisk. Jag kommer att arbeta så länge jag är frisk. Han lägger sig på sängen. Han ligger i sängen. i stället för att arbeta. Han ligger i sängen i stället för att arbeta. Tö är nånstans pim i stället för att göra mat. Hon läser tidningen i stället för att laga mat. Hon läser tidningen i stället för att laga mat. Kau när ni papp i stället för att gå Han sitter på krogen. i stället för att gå hem. Han sitter på krogen i stället för att gå hem. t a c v i t a i g t a c a r e g a c k vare d t a c r e i g a c k v r e dig. t v i t t j a g v e t a c r h a n k v r e dig. k v i t t a a g v e t a c r e a c k v r t a c t a i g t a c a r e d a r a c a k v a r g k vare a i g a c a i g t v i t t a a g v e t i g a c k v r e dig. k s å v i t t jag vet är hans fru sjuk. Tillsammans är, är han arbetslös. Jag hade försovit mig. Skulle jag hade Annars ha varit mig. punktlig. skulle försovit Jag hade f ö r s o v i t mig. Annars skulle jag ha varit punktlig. Jag missade bussen. Annars skulle jag ha varit punktlig. Jag missade bussen. Annars skulle jag ha varit punktlig. Jag hittade inte vägen. Annars skulle jag ha varit punktlig. Jag h i t t a d e inte vägen. Annars skulle jag ha varit punktlig.